Ustaz ada seorang pakcik datang kepada saya Dia suruh saya simpan duit dia Alhamdulillah Dia cakap nanti ada masa dia datang ambil Tapi sampai sekarang sudah satu tahun pakcik itu tak sampai tak sampai duit dia banyak Yang saya nak tanya, bagaimana saya nak pulangkan duit dia Sementara saya tak tahu nama dia dan dia ahli keluarga dia di mana Akan datang, mana tahu datang lagi pak pakcik macam ni juga Mana tahu, macam ini bukan dia Tapi macam ini datang Tanyalah nama dia, nombor telefon, IC anak dia tapi rasa-rasanya saya dah 43 tahun belum jumpa dengan pakcik macam ini lagi. <laughs> Unik nih pakcik. Sebab apa ini terkait dengan masalah harta. Wadi'ah. Wadi'ah adalah barang yang kita titipkan. Yang kita wasiatkan. Yang kita pesankan. Banyak orang masalah harta ni susah. Menguji emas dengan api. Menguji manusia dengan harta dengan wang. Disitulah baru nampak mana kawan, mana lawan Kalau sudah terkait dengan benda, dengan materi, dengan harta, dengan duit, dengan uang Oleh sebab itu maka tulis Ini barang dah jadi dah Lalu bagaimana? Kita tak tahu dia di mana Maka cari ahli warisnya Ahli waris tak jumpa juga balikan kepada masalih ammah Masalih ammah maknanya Yang dipakai umat Islam secara umum Masjid, hospital, anak yatim Usia mas, fakir miskin Bagikan kepada mereka Bila kita ada pinjam uang Orang Selepas 10-15 tahun Kita nak bayar, kita tak tahu dia di mana Anak cucunya pun sudah tak ada Awak dah cari dia? Sudah Ustaz Kamu dah cari anak menantu dia? Sudah Di mana kamu cari? Di Google Mana dapat? Carilah ke kampung Tak dapat juga maka diberikan kepada masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak, masjid, hospital, anak yatim, fakir miskin, orang banyak. Bolehkah saya bagi ke tahfiz? Boleh. Sebab tahfiz juga masalih ammah, orang banyak. Saya fulan bin fulan. Sekarang sudah terjadi banyak tanda-tanda kiamat kecil. Apakah antara tanda-tanda kiamat besar dan amalan yang boleh di antara tanda kiamat besar datangnya Al Mahdi, datangnya Al Masih Dajjal, turunnya Isa Al Masih, keluarnya binatang yang berbicara kepada manusia, terbitnya matahari dari barat, tanda-tanda besar. Kita tidak disuruh mencari-cari, menunggu-nunggu, menengok-nengok. Allah taala bagi tahu, itu nabi bagi tahu itu supaya kita siap-siap kalau kita diberitahu kamu akan mati. Abdul Somad kamu akan mati. Bukan saya nak cari-cari bila saya mati. Lalu kemudian saya datang ke dokter. Dokter tolong cek jantung saya kira-kira ber tahun berapa saya mati. Bukan. Bila kita diberitahu kamu akan mati. Maka yang perlu kita siapkan adalah bekal untuk ma mati. Begitu juga dengan kiamat ini. Dunia akan kiamat. Bukan kita cari tahu bila kiamat akan terjadi, tapi maknanya kita siapkan bawah rumah kita yang besar akan hancur, bawah kereta kita yang cantik akan hancur, bawah kita pun akan hancur dimakan cacing tanah. Maka siapkanlah bekal untuk menghadap hari kiamat. Itu maknanya. Yasaluna kani saat ayat Amur Mereka bertanya kepadamu bila hari kiamat? Kul la yaklamu Haillahu yang tahu hanya Allah sahaja. Manakala Nabi sedang sampaikan tazkirah ada seorang bertanya. Ya Rasulullah, mata sah. Bila terjadi hari kiamat? Nabi tak ada jawab. Nabi tanya balik. Ma'adatelaha. Nabi tak jawab. Ma'adatelaha. Apa yang kamu siapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Apa jawab dia? Hubbullah warasul, rasul. Hubbullah wa Aku cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kata Nabi SAW. Cintamu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sudah menyelamatkanmu. Maka yang perlu dari pertanyaan jamaah kepada Nabi itu menunjukkan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Ustaz Abdul Somad, saya nak bertanya. Kita akan jumpa bulan Rajab dan Sya'ban. Puasa sunan apa saja yang dikerjakan di bulan Rajab dan Sya'ban? Dalam hadis dikatakan... Salasun mutawaliyatun. Inna iddatasyuhuri indallah... Isna asara syaram fi kitabillah. Jumlah bulan ada dua belas. Minha arba'atun hurum. Syukran. Jazakallahumma khairan. Assalamualaikum. Minha arba'atun hurum. Ada empat bulan Aram. Empat bulan Aram maknanya empat bulan mulia kita disuruh beribadah. Ibadah yang paling elok adalah puasa sunat. Apa empat bulan Aram itu? Salasun mutawaliyatun. Tiga bulan berturut. Berterusan. Tiga bulan. Muharram. Zulqa'dah. Zulhijjah. Muharram. Jumada wa baina Jumadah wa Syabhan. Ada satu bulan bersendirian. Dia terletak antara bulan Jumada dan Syabhan. Itulah dia bulan Rajab. Jadi nanti kalau ada orang banyak berpuasa bulan Rajab. Apa dalil awal puasa bulan Rajab? Kerana bulan haram. Bulan haram, bulan mulia. Di bulan mulia paling bagus beramal yang mulia. Apa amal yang mulia? Puasa sunnah. Bulan syaban. Nabi paling banyak puasa selepas Ramadan adalah syaban. Jadi kalau kita buat yang paling tinggi adalah Ramadan. Di bawah Ramadan, syaban. Di bawah syaban, bulan haram. Paling tinggi, Ramadan. Di bawah Ramadan, syaban. Di bawah syaban, itulah dia bulan haram. Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab Nah inilah puasa-puasa sunat Sampai-sampai puasa bulan syaban itu Apa kata Aisyah radiyallahu anha Kana Rasulullah s.a.w. Ya sumu syaban kullahu Nabi pernah melaksanakan Puasa bulan syaban itu kullahu Tapi bukan tiap-tiap tahun Bukan maknanya tiap tahun Nabi bulan Puasa syaban itu full satu bulan Tidak, makna kullahu Mu'azamahu, sebagian besarnya Makna kullahu Pernah satu bulan syaban dia puasa full tapi tidak tiap tahun Oleh sebab itu banyak-banyak puasa sunat ini elok Banyak sekarang orang puasa Tapi bukan lillahi ta'ala Puasa nama itu sawam diet. Dayat Aa, Niatnya takkan Allah Berniat puasa kerana Allah dietnya dapat Berniat diet Allah tak dapat Oleh sebab itu maka luruskan niat Innamal a'malu bin niat apa doa untuk lembutkan hati seorang lelaki yang kita sayangi? Salat sunat hajat. Usalli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Dalam hati. Jangan cakapkan di situ. Usalli sunnatal hajat. Nak lembutkan hati si fulan. Sembayangnya di masjid pula. Dengar kawan sebelah. Siapa kata dia? Dalam <tuh> ancik. akbar. Selepas itu disujud terakhir. Akrabu Maya Kunul Amdu Mirabihi Wahwa Sahjid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah manakala dia bersujud. Disujud terakhir itulah doa. Ya Allah, lembutkanlah hati sepuluh. Ya mukallib al Bolehkah kita berdoa menyebut nama? Boleh. Ada hadis Nabi doa menyebut nama. Ada Allahumma aizal Islamabi Omarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Boleh. Nabi ada menyebut nama. Oleh sebab itu maka doa. Pertama, dengan solat hajat. Yang kedua, dengan membaca Yasin. Kata Imam Ibn Kathir, La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, maka Allah mudahkan. Yasin, dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Ada orang yang susah mati, dibacakan Yasin. Cepat dia ya, menyebabkan. Yasarullah. Dimudahkan Allah SWT. Maka dibacakan dia. Selepas membaca surah Yasin itu Membaca doa Allahumma inni as'aluka bihaqti Yasin Aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan surat Yasin ini Tunaikanlah hajatku Sebutkan apa hajat Last Bagaimana tanggapan ustaz terhadap budak-budak yang dilarang dalam masjid Budak-budak terbagi dua Pertama budak-budak yang memayis Yang kedua budak-budak yang shabi belum sampai memayis Memayis belum akil balik tapi boleh membezakan mana baik, mana buruk, mana makanan, mana kotoran. Yang di bawah ni, Sobi. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, itu Sobi. Sobi ni tak boleh membezakan. Bila kita suruh dia diam, awal-awal dia kita katakan gini. Yep. Dia pula bagi tahu kita. Shh. Ini tak boleh bawa ke masjid. Ada pun yang sudah memayis. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dibawa ke masjid Budak-budak kecil diwadkan sobnya di belakang Begitu dalam fatwa syaiti as-saqar Dalam fatwa al-azhar Lelaki Khairus sufuh firrijal Sebaik-baik sob lelaki di depan Selepas itu budak kecil di belakang Baru perempuan Kenapa budak kecil ini di belakang? Dua alasan Yang pertama Dia menjadi hijab dinding Antara perempuan dengan lelaki Yang kedua sebab banyak budak kecil ini yang wuduknya rosak. Sebab apa? Sebab dia belum berkhitan. Maka di ujung kulfah ada najis. Maka kalau dia diletakkan di sob, dia boleh memutus sob. Kenapa masa di Makkah itu banyak budak-budak kecil salat di samping ayahnya? Tak sama budak kecil di sana, budak kecil sini. Budak kecil sana tujuh hari khitan. Tempat kita... Saya tak, tak, tak tahu di Malaysia, tempat kami di Sumatera pun berbeza dengan di Jawa Di Jawa budak kecil khitan Kami ni Sumatera budak kecil, macam cuti sekolah umur 10 tahun baru kita. Itu pun banyak juga tak khitan, yang lain khitan dia lari pula Oleh sebab itu maka yang belum berkhitan tu ada najis di ujung Atau dia sudah berkhitan tapi wudhu dia tak sempurna Oleh sebab itu budak-budak kecil dibawa ke masjid Kalau dia sudah boleh ditegah, boleh membezakan mumais Budak kecil ini dibagi tiga Yang pertama sawi Belum boleh membezakan mana elok mana tak elok Selepas itu memais Sudah boleh membezakan mana elok tak elok Tapi belum lagi akil balik Selepas itu amrat Amrat pakai dal Amrat maknanya baru saja masuk akil balik Kalau kita larang budak-budak ni di masjid Kalau ada budak-budak kecil masih berlari-lari Masih menjerit-jerit Bersyukurlah Maknanya masjid kita 20 tahun akan datang masih tetap ada orang yang salat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu ada budak-budak lagi su, yang ada tua-tua aja, hmm, alamat kapal akan tenggelam. Sekarang banyak di masjid ini isinya orang-orang yang sudah dintai-intai malaikat maut aja. <tuh> Ana'udzubillah. Alhamdulillah masjid kita semua hadir, budak-budak kecil pun hadir, pemuda-pemuda belia pun hadir. InsyaAllah 20, 20 tahun akan datang, masjid ini tetap ramai solat berjamah. Anak saya pernah ditampar oleh seorang nenek kerana yang sedang solat, dia menjerit dan menangis. Oh, mungkin nenek ini darah tinggi. Maka akan datang, jangan letak dia dekat nenek ini. Itulah maka saya sebut tadi di belakang. Memang orang-orang tua ni kadang emosional dia tak lagi terkendali, tengok. Kadang-kadang yang -kadang menangis, kita menyanyi pun dia tersinggung. Apalagi menangis. Ha, oleh sebab itu, maka kita jaga. Ada setengah orang tua memang tak suka melihat budak kecil. Ini budak ni pergi balik. Kalau tidak aku mati dia sifat ke tadi? Ha, Alhamdulillah. Ha, jadi manusia ini, kalau sudah tujuh ke bawah, 71 ke atas, memang macam-macam akhlak, uh, uh, akal dia sudah dicabut oleh Allah. Mudah-mudahan yang kita inginkan. Makanya ada doa. Ada doa supaya jangan sampai an yuradda ila ardhil umri jangan sampai aku disampaikan pada usia yang hina ada manusia ini usianya hina sebab apa usia hina wa man nu'ammirhunna kasufil khalqi siapa yang kami panjangkan umurnya kami kurangkan kejadiannya kalau sampai pada umur itu berkurang kejadian kaki berkurang mata berkurang telinga berkurang Yang paling mengkhawatirkan adalah akal pun berkurang nah, inilah termasuk ini termasuk akal berkurang dia dia tanpa budak kecil itu Sebenarnya umur dia sudah hampir-hampir sama Macam budak kecil itu juga Mudah-mudahan kita diselamatkan dari Pada usia yang hina ini InsyaAllah Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah Supaya kita istiqamah hingga akhir zaman, akhir hayat Al-Hazinia al-Fatiha A'azubillah ibn al-Syaitanir-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddini Iyya kana'abudu wa'iyya kana's ta'in Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alayhim wal lil-maudubi 'alayhim amin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Selamatkan kami dari susah hati dan kesulitan. Wa minal 'ajzi wal kasal. Selamatkan kami dari sifat malas, malas dan lemah. Wal jubni wal bukhl. Selamatkan kami dari sifat penakut dan bakhil. Wad dala'idni wa ghalabatir rijal. Selamatkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma innalaihi raji'un selamatkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbilayaksa jauhkan kami dari hati yang tak takut dan tak khusyuk Wa min nafsilayasma jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min do'a'inlayusma selamatkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Allahumma innalaihi raji'un selamatkan kami dari azab kubur. Wa min azab jahannam. Selamatkan kami dari azab jahannam. wa fitnatil mahya wal Selamatkan kami dari fitnah hidup dan mati, wa min syarrif Selamatkan kami dari fitnah al-masih ad-dajjal. Al al al Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami. Allahumma ij'alna min at jadikan kami orang yang bertaubat. Allahumma ij'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Rabbana la jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana setelah engkau berikan hidayah kepada kami Allahumma dzakkirna min ghumana sina buat hati kami ini ingat jangan sampai lalai kepadamu ya Allah ya muqallibal qulub wa engkau yang membalikkan hati sabbit qulubana kokokkan kau hati kami ala dinik wa ta'atik dalam agamamu dalam ketaatan kepadamu Allahumma tsabbitna 'alal iman wal islam kokokkan kau kami dalam iman dan Islam Allahumma ij'alna ja min alladziina istami'uun alqaula fatatbi'uun jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu merubahnya menjadi amal yang baik rabbana atina fid dunya hasanataw fil akhirati hasanata waqina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin